Igyunk még egyet, de most már viszkit lépett hozzám Lizi. Gyere, legyen dupla karoltam bele, és elvezettem. Én is megittam volna egyet, csak azt tartott vissza, hogy vezetnem kellett még. Aztán, amíg Lizi és én a Nikolicsokkal beszélgettünk, észre vettem, hogy Klaudia eltűnt. Sötét volt, Lizi felhívta a gyerekeket, hogy lefeküdtek-e. Amíg telefonált, eszembe jutott, hogy a kocsimban van egy száll, toscanello, és elszívom ha már nem ihatok. Kifelé a kapuajban meghallottam Klaudia hangját. – Hello, Maci! Én vagyok! Megtorpantam, és egy pillanatra elbizonytalanodtam, mielőtt válaszoltam volna. – Maci! Nem tudtam ma délután. Ne haragudj! Kérlek! Tudod, milyen elfoglalt vagyok a munkában? Ekkor esett le, hogy nem hozzám szólt, hanem telefonon beszélgetett valakivel. Tovább kellett maradnom. Pannával vagyok, de hamarosan otthon leszek. Eljössz. Egyedül vagyok. Na, no, akkor most indulok. Milliószor csókollak. A sötét árnyékban állva hallottam, ahogy cipősarkának éles kopogása visszhangzott a boltíves falak alatt. Aztán lassan eltompult, és már csak az motorjának hangja hallatszott, majd... Az is eltűnt a Matica-Szerbszka utcájában, ahogy elkanyarodott. Visszamentem Lizihez, és rágyújtottam. Nem siettünk haza. Amikor egy-egy pillanatra elcsendesedett a társaság, a nedves fűben megbúvó tücskök cirépelését hallgattuk. Nos, ezzel végződhetett volna a történet, de mégsem. Mert az élet nem ilyen egyszerű. De melyik állomáson vagyunk? Á, ah, akkor a következő már a végállomás, Uzsice. A történettel még pont el tudunk jutni a végéig. Még nem volt éjfél, ahogy Lizivel beültünk a kocsiba, és elindultunk haza. Ő hátradőlt az ülésen, behúnyta a szemét, a kocsiban szólt egy dal. Az én bunyevácom. Zvonko Bogdan énekelt. Ked imes drúga, ikaszi szretten, Kad voliš nekog dođe treći, a ti ostaneš sam. A onda trećem treći dođe, i onda on ostane sam. A nekad nekom ti treći budeš, i onda opet sretan si ti. Onda tvojoj sreći dođe neko, neko sasvim treći, a ti opet si sam. Amikor édesapám opamšiva lezelut mi i szabadkán na Semmit nem jelentettek számomra a dalai. Most értem meg, miről is énekelt, amikor újra hallgatom őket. Mindegyik dalában felismerem életem legfontosabb eseményeit, történéseit. Lizire néztem és láttam, elaludt. A fejét oldalta az ajtónak támasztotta, karját maga előtt összefonva. Lassan vezettem, és ahelyett, hogy a Pupin bulvára kanyarodtam volna, továbbhajtottam a Limán negyed felé. A Jeep a Ribarac Resztoráni felirattal ott parkolt Claudia lakása előtt ferdén, két parkoló helyet foglalva el. Fentről, az ablakból a függönyök mögül az ismerős halvány fény szűrődött ki. Minden, amit gondoltam, úgy volt. Nem is lassítottam. Egyszerűen továbbhajtottam a sarki üzletig. – Merre járunk? – kérdezte Lizy, ahogy megálltam a kocsival. – Csak Toszkanellót akarok venni. – a trafik egész éjjel nyitva van. Ahogy beléptem az üzletbe, küldtem Klaudiának egy üzenetet. Mit csinálsz? Amikor hazaértünk, megvártam, amíg Lizi lezuhanzik, aztán bementem én a fürdőbe a telefonnal. Megereztettem a vizet az zuhany alatt. A mosdó előtt álltam, és a kijelzőt néztem. Nem volt válasz. De anélkül is nagyon jól tudtam, mi történik nála. Akkor már nyugodt voltam is, úgy gondoltam, csináljon, amit akar. Egy üzenetet küldtem még el neki. Tudom, hogy nem vagy egyedül, de ez már nem számít. Végeztünk. Lezuhanyoztam, és visszamentem a szobába. Lefeküdtem Lizi mellé. Nem tudtam aludni. A csendet egy bejövő üzenet hangja szakította meg. Nem értelek, Amint beléptem a lakásba, elaludtam, nem számítottam rá, hogy írsz, a nyuszi szerettéged. téged. Ne írj többet, válaszoltam, és lenémítottam a telefont, de már késő volt. Lizi még forgolódott az ágyban, és látta, hogy az még a kezemben van. Aztán a képernyő felbillant. Újabb üzenet. Medve, ne csináld ezt, holnap mindent tisztázunk. A munkán kívül semmi másról nem fogunk beszélni, válaszoltam. Ezt is a drága feleségednek köszönhetem. Mi történik? kérdezte Lizi. Klaudia összeveszett pannával, és azt mondja, ez is a te hibád. Hogyhogy hogy ez is? Na, no, ez az. Befejeztem mindkettőjükkel. Klaudiával lezártam ezt a témát. Nem fog többet hívni. Végre az igazat mondhattam. Ha, fiatal ember, érezted már valaha azt a megkönnyebbülést, ami finoman szétárad a bordáid alatt itt a rekeszizomnál? A jó energia gyengéd játéka. Lenyugodtam, és végre egy végtében aludtam másnapig. Akkor néztem meg először az üzeneteimet, amit Claudia még az éjjel küldött. Szükségem van rád, Pannának ne higgyel semmit. Gyűlöl engem és irigyel, amiért veled vagyok. Tómó, meg fogod bánni. Már nem érdekelt, mit gondol. Klaudia néhány nappal később felmondott, én pedig nem sokára rá úgy éreztem, az élet visszatért a régi, nyugodt kerékvágásba. Másnap reggel megittem az első kávét, amit lízi főzött. Ő a pultnak támaszkodott, én az asztalnál ültem. A rádióból zene szólt, kint sütött a nap. Úgy döntöttem, ma nem megyek be dolgozni, mondtam Lizinek. De nekem be kell mennem a színházba, válaszolta, és miután lenyelte az utolsó korty kávéját, elsietett. Felöltöztem, kezembe vettem a legfrissebb nint, és megtettem, amire rég vágytam. Átsétaltam a Varadinszki hídon, a felénél megálltam. A folyó gyors sodrását figyeltem, és ahogy fölötte a dunai sirályok köröztek, hogy lecsapjanak a zsákmányra. Aztán, amikor átértem a túloldalra, a tégla lépcsőkön felmentem a péterváraddi erőd tetejére, ahonnan páratlan a kilátás a szeréségi fruskagorára. Leültem az étterem teraszára, ami a Dunára, a Zsezsegy és a Pétervári hídra és a városra új vidékre nézett. Rendeltem egy pálinkát, pitét reggeliztem, élvezve a napsütést. Rágyújtottam. A toszkanellóból rövideket szívtam, és a sűrű füstöt maga mellé a magasba fújtam ki. A mély levegőt, amit két slukk közt vettem lassan és hosszan ereztettem ki. Aztán átlapoztam az újságot. Biztos voltam benne, hogy túl vagyok a nehezén, és azon kezdtem el gondolkodni, mi az, amit a házasságunkért tehetnénk. Elképzeltem, hogy a közelgő nyaralás miért ne lehetne életünk legjobb útja. Július közepe volt, két nappal az utazás előtt. Az irodában aznap minden folyó ügyet le akartam zárni, hogy az utazás alatt ne zavarjanak. Egyfolytában csörgött a telefonom. Már nem néztem ki, hív, úgy fogadtam a hívásokat. Egy szabad percemben elindultam a teakonyhába, hogy főzek magamnak egy kávét, de ismét megcsörent a telefon. Visszaléptem. Halló? Is Valitő? Szóltam a kajlóba. Itt Klaudia. Beszélni akarok veled. Meglepett. Felálltam az asztaltól, és becsuktam az irodám ajtaját. Miről van szó? Fontos, és személyesen akarom. Nézd, most épp nem alkalmas. Azt hiszem... Nincs is miről beszélnünk, vágtam közbe. Te tudod. Gyűlölöm, amikor odavetik ezt a két szót, mert úgy hangzik, mintha pont azt tudná jobban a dolgokat, aki ezt mondja. De erre az ember csak önmagának válaszol, és dacból sem mondhat mást, mint hogy persze én tudom azok után, hogy az a másik már elbizonytalanította. Akkor elmondom így. Terhes vagyok, és te vagy az apja közölt a drámai hangon. <gül> Viccelsz. Nevettem fel kényszeredetten és úgy éreztem, megzavarodom. Hidd de? mi okom lenne mást mondani. Hallottam a hangján még komolyabb lett. De hiszen meddő vagy. Mégis összejött. A hangja egyre maga biztosabb lett. Minden erőmet össze kellett szednem, hogy uralkodni tudjak magamon, és ne amit egyébként nem szoktam. Te tudtad nagyon jól, hogy nem akartam tőled semmit. – Tudtad nagyon jól, hogy minden vágyom volt egy kisbaba – mondta higgattan. – Tudtad, hogy családom van, és nem akarom őket elhagyni. – Nem mondd ezt, Tómó. Én szeretlek téged. Nem úgy, mint a feleséged. – Enyhült meg még jobban a hangja. – Hagyd abba ennek semmi közehez. Sajnálom, hogy nem vettél komolyan. Van időd átgondolni a dolgot, amíg megszületik. – Mondta, és felsóhajtott. – Éreztem, hogy a beszélgetésünk itt véget ér. Várj, fél óra múlva volt vagyok nálad. Addig azt hittem, magam mögött hagytam a múltat, de az mégis ott volt velem végig. Előttem a fal, neki támasztottam a homlokomat, és gondolatban vertem bele a fejembe. Nem akartam elhinni, hogy ez történt. Tudtam, ha mindez igaz, még nagyobb bajban vagyok. Magamat vádoltam, hogy hogy nem láttam, mit művelt ez a nő, és miért nem hagytam ott, amikor már éreztem, hogy a szakadék felé tartok. Magamat okoltam, miért is kezdtem bele egyáltalán. A hangja bizhangzott a fejemben, ahogy végtelen nyugalommal mondja. Van időd átgondolni. Dehogy volt! A soktól képtelen voltam gondolkodni. Egy dolog volt határozott a fejemben, az, hogy ezt tisztáznunk kell. A kapu azonnal kinyílt, miután megnyomtam a csengőt. Ahogy felértem az emeletre, Klaudia résnyire nyitottak csak ki az ajtót, és amikor látta, hogy én vagyok az, beengedett. A konyha pulthoz lépett, és kihúzta a fiókat. Kávét? Nézett vissza rám. Nem akartam én már tőle elfogadni semmit. Tisztában vagy azzal, mi történik? Kérdeztem, ahogy ismét megfordult. Hallgatott is, lehajtotta a fejét. És a medve? Neki is bejelentetted? Mutattam a Dunapart irányába, amire ő felemelt a fejét. Őt hagyt ki ebből! Vágta rá összeráncolva a homlokát. Hogy hagyhatnám ki? Ő abban az időben nem volt ott. Mikor? A születésnap előtti héten. Mi? Mindössze néhány nap különbségről beszélünk? Emeltem fel a hangom. Gondolom, ezt tudod, mit jelent. Neki is elmondtad, hogy meddő vagy? Vagy vele védekeztél? Azért jöttél ide, hogy veszek egy velem, és megint kikészítsd? Nézett fel rám, és összefonta a karját maga előtt. – Azt képzelet, hogy ide jövök, és örömömben majd kibújok a bőrömből? – üvöltöttem, miközben pattanásig feszültek az idegeim. – Egy álomvilágban élsz, ugye tudod? – Azért jöttem ide, mert úgy érzem, becsaptál. – Így volt? – ő hallgatott. – Így volt, Klaudia? – ismételtem meg, és egészen közel hajoltam hozzá. Hallottam egyenletes lélegzetvételét, miközben két kezét óvatosan a hasára csúsztatta. – te nem tudod, mit beszélsz, felelte is ártatlanul nézett rám sötét szemével. Nagyon is jól tudtam, mit beszélek. És azt is tudtam, hogy vele minden vita partalan. És le kell nyugodnom, ha innen épp éssel akarok távozni. Hátrébb léptem, és számoltam magamban a heteket. Még csak a nyolcadik hét. Szólaltam meg csendesen. Kilencedik. Javított ki. – Ez még nagyon korai. Talán <kül> meggondolhatnád. – Mondtam, és megköszörültem a torkom. – Arra akarsz rávenni, hogy vetessem el? – Nézett rám cinikusan. – Nézd, Klaudia, arra akarlak rávenni, hogy gondold végig. – Ha megszülöd, milyen sorsa lesz a gyerekednek, ha netán apa nélkül nőne fel? – Mindent meg fog kapni, de legalább lesz egy anyja, aki szereti. Válaszolta dacosan. Nyugodtnak mutattam magam, de belül azt hittem szétrobbanok. Úgy mentem oda, majd mindent megbeszélünk. De láttam, nem léptünk előrébb egy halvány gondolatnyit sem. Arra nem gondolsz, hogy esetleg nem kellene tönkretenni egy családot? Bukott ki belőlem. Kőkemény volt, mint egy szikla, és... Erős, mint egy tsunami Azt te magad tetted tönkre, vetette oda, de becsaptál. Éreztem, hogy menthetetlen a helyzet. Kezemet ökölbeszorítva a szám elé tartottam, és minden bántó szót magamba folytottam. Egy rövid ideig hallgattunk, aztán ő szólalt meg először. Tomo? Ezt a babát megszülöm mindenáron. És felnevelem. Veled vagy nélküled? Van fogalmad, mit jelent ez? Tártom szét akarom. Van. Nagyon is van, mondta eltökélten. Sajnálom. Biztos, jó anya leszel. És. És remélem kiderül, ki az igazi apa. Nem kereslek de adok még néhány hetet, hogy meggondold magad. Ez volt az utolsó szó, amit Claudia hozzám intézett, mielőtt utoljára becsuktam magam után a lakás ajtaját. Legvégül ebben bíztam, hogy nem keres. Minden eddiginél nagyobb teherrel léptem ki az utcára. Sóhajtani akartam, de nem volt bennem több levegő. A haladék nekem már csak arra kellett, hogy Összetudjam szedni az erőmet, és a feleségem elé tudjak állni. Visszamentem az irodába mert már nem tudtam gondolkodni. Az ügyfelek, mintha megérezték volna a lelki állapotomat, nem hívtak. Rendet raktam az asztalomon, az aktákat meg az iratszekrénybe. Nem siettem, hogy minél később kelljen hazamennem, és Lizik kevesebbet kérdezzen. Másnap egész nap pakoltuk a bőröndöket, az enyémbe csak néhány pólót, fürdőnadrágot és strandpapucsot tettem. Mégis olyan súlyos volt, hogy alig bírtam cipelni. Életem legnyomasztóbb nyaralása volt. Ahogy odafele a szerpentinen vezettem, minden gondolatomat Klaudia töltötte ki. Akkor is miután megérkeztünk. A tengerben kapkodtam a levegőt, és majdnem fuldokoltam. Az étteremben éhes lettem, de nem volt étvágyam. Ebéd után, amikor Lízi és a gyerekek behúzódtak a hűvös házba, kimentem az előttünk lévő kismólóra. A lábamot a vízbe lógatva, hosszan magam elé és a távolba bámultam. Estére már szédültem a napszúrástól, hány ingerem volt és éjszaka rémálmok gyötörtek. Akkor a indulatok kavarogtak bennem, amilyen erős hullámokat hozott a naplement előtti dagály. Talán ezért nem véletlen. Egy éjjel azt álmodtam, nála vagyok. Belépek a lakásába, ott áll velem szemben egy vörös sejem háló köntösben. Amikor egészen közel lép hozzám, kélyesen mosolyog, és szétnyitja magán a ruhadarabot. Ott áll előttem pőrén, nem bírom nézni a domborodó hasát. Elfordulok, és oda megyek a konyhapulthoz, ahogy ő annak idején az ablakpárkányhoz. Kihúzom a felső fiúkot, és előveszem belőle a legnagyobb kést. Markommal görcsösen a nyelét szorítom. Megfordulok, és hegyével a köldökét célzom meg. Arra riadtam fel, hogy víz vagyok. A telefonom hajnali fél négyet mutatott. Hiába hunytam be a szemem, nem tudtam lenyugodni. Felkeltem az ágyból. Még szédültem, és remegett a lábam. Kimentem a teraszra. A tenger valahol messze összeért az égbolt. Mély fekete volt mindkettő, és a víz csak ott csillant meg, ahol a hullámok megtörtek rajta. A kertben a fügebokrokon túl még néhány kabóca ciripelt, a tenger hangosan morajlott. Éjjel vihar volt. Ekkor állapítottam meg, hogy a bűbájos Klaudia nemcsak a rémálmaim főszereplőjévé, hanem életem rémálmává is vált. Fel akartam ébredni. Ahogy teltek a napok, már csak a csodában bíztam, hogy megtörténhet. Ha meggondolná magát, és most, hogy kiderül, teherbe tud esni, mekkora csoda lenne, ha elvetetné, és csodás lenne, ha olyan férfit találna, aki tőle akar gyereket mert ezek szerint mégsem meddő. Vagy a józan eszét használva elmenne egy spermabangba, ahol kibálaszthatja a legideálisabb donor spermáját. Láttam, milyen eltökélt volt, és tudom, ez szörnyen hangzik, de utolsó reményként abban bíztam, majd a természet elrendezi. A nyaralás után néhány héttel az irodában voltam, és megcsörent a telefonom. Ő hívott. Vérzek, és be kell mennem a kórházba, közölte. Most azt gondolnád, örültem a hírnek. A fülem mellett tartottam a telefont, és hallgattam. Megijedtem, talán a birtokomban van valami sötét erő, amiről nem is tudok, mégis hatást gyakoroltam. Tomo, nem vezethetek. Elvinnél? kérdezte, és bennem a régi indulatok kavarodtak fel. Édes Istenem, bocsáss meg, ha rosszra gondolok, de meg voltam győződve. Ez csak egy próbálkozás volt a részéről, hogy belém kapaszkodjon. Talán felhívhatnád a medvét, hát ha ő Én majd kifizetem a költségeket. Arányosan, ahogy benne vagyok. Feleltem határozottan, hogy értse, mire célzok. Te tudod, Hallottam a hangján, ahogy sóhajtott, és megszakította a vonalat. Világos volt, hogy vele szemben már semmit nem tehetek. Tudtam el kell mondanom Lizinek, mielőtt mástól szerez róla tudomást, akármi történjék is Klaudiával. Ahogy mentem hazafelé a szabadság téren keresztül, láttam nyitva a katedrális ajtaja. Beléptem és leültem az utolsó patsorba. Maga mellé képzeltem Istent. Hatalmasnak és igazságosnak láttam, a világot pedig igazságtalannak. Beszélni kezdtem hozzá. Elmondtam, hogy olyat tettem, amit nem kellett volna, és százszor megbántam. Kértem, annyi erőt adjon, hogy józanul tudja gondolkodni. Jársz templomba? Hm, tudom, ez nagyon személyes kérdés lenne. Én csak esküvőkre és keresztelőkre. Tudod, Gyura nagyapám és Magdalén a nagymamám minden vasárnap jártak. Nem tudom, mit védkeztek, de legalább havonta egyszer elmentek Frányu atyához gyónni. Utána megkönnyebbülve tértek vissza, mintha egy zsákba csomagolták volna bűneiket, és ott hagyták volna, hogy a pap foglalkozzon vele. Azon is elgondolkodtam, hogy amin én mentem keresztül, azt Vajon olyan egyszerű -e letenni? Lehet, hogy az Isten megbocsát. De a feleségem, ha hazamennék és kitenném elé a csomagot, ő megbocsátana-e? És én magamnak? Egy délután Lizi azzal fogadott, hogy hívta Klaudiát. Átfutott rajtam a forróság. Rég találkoztam vele, és úgy meginnék vele egy kávét, de képzeld, nem válaszolt. Tényleg? Kérdeztem vissza, és megijedtem, hogy Lizi megsejtett valamit, és nyomozásba kezdett. Én ezt nem értem. Legalább üzenne, hogy nem ér rá. Bosszankodott. Te sem tudsz róla semmit? Hallgattam, és nőtt bennem a feszültség. Szeptember volt. Kiszámítottam, hogy terhességének hányadik heténél járhat. Mindjárt október, november, amikor az emberek a karácsony közeletével kezdenek megőrülni. Magányosak, és kiborulnak az egyedüllét nyomasztó érzésétől. Fogyott az idő. Teli voltam félelemmel, aggodalommal, szégyennel és bűntudattal, ami velem volt a nap összes percében. És még jobban bellém mart, amikor a feleségemre, a gyerekeimre néztem. Megbénított az elképzelés, mi lesz, ha minden kiderül. Attól féltem legjobban, ha a Klaudia gyerekét elismerem, akkor könnyen elbeszíthetem a sajátjaimat, akiket imádok, és akartam, és helyettük kapni fogok egyet, akit viszont nem. Megijedtem, mennyire nem ismerem a feleségem, és nem tudom kiszámítani, mit reagál. A bűn fokozatain elmélkedtem, hogy hol kezdődik, és hol ér véget. van erre a mérce, ami megmutatja, mi az, ami megbocsátható? Egyetlen tiszta és határozott gondolatom sem volt. Fiatal ember, nem tudom, észrevetted de hogy amikor minden jól megy az életben, és a belső napod melegít, akkor az emberek vágynak a társaságodra. Amikor sötét felhők lebegnek fölötted, és nem tudsz nekik adni a melegedből, azok maradnak veled, akik őszintén szeretnek. A többiek elfordulnak tőled, mert a puszta jelenléted is fárasztja és zavarja őket. Most már tudom, Gábor sem tudott mit kezdeni velem, és azt akarta, hogy inkább valaki más hallgassa meg a problémámat. A nagybátya nyugdíjas bíró volt. Tapasztalt az öreg, mondta, ahogy áthajtottunk a hídon Péterváradra. Gondolom a kisújában van a törvény összes paragrafusa, bólogattam mellette. Háromszor nősült, öt gyereke van és jó pár unokája. Zavartan elmosolyodtam, mert nem tudtam most megijedjek, vagy nyugodt maradjak, hogy ez az ember miféle tanácsot fogadni. Egyszerű józon gondolatot reméltem, ami segít tisztába tennem a helyzetet. Ahogy átértünk a hídon, lekanyorodtunk a Dunaparti nyaraló felé. Belépve a rozsdásodó a ház vízre néző teraszán egy magas, szikár öreg úr fogadott bennünket. Pál Fisándor mutatkozott be, ahogy kezet fogtunk. Mozdulatai a járása erővel teli volt. Meglehetősen szokatlan egy nyugdíjastól, hogy bár nem számított senkire, arca frissen borotfált. Illatos volt, és kifogástalanul tiszta sportruhát viselt. A terasz fölé felfuttatott öreg szülőtőkék árnyékában ültünk. – Birs? barock, vagy Vilmos? – kérdezte, mielőtt bement a házba, hogy pálinkát hozzon. Amíg bent volt, és utána még kirakta a poharakat a viaszos vászonnal leterített asztalra, a Dunát néztem. Magával ragadott annak a helynek a varázsa. Most már tudom, az ő karizmája volt, ami megtöltötte azt a közönséges hétvégi házat energiával. Miután kitöltötte az italt, leült mellénk a műanyag székre. Kezét végighúzta a dús, hosszabbra hagyott őszhajában. Nem akartam feltűnően figyelni, de észrevette, hogy a karóráját nézem. Leplezetlen büszkeséggel mondta: Longinus. A gyerekeim vették, amikor a régi elromlott. Jó emberek. Egészségünkre, fiúk, emelte a poharat. Lassan kortyolt egyet. Mi a helyzet? Nézett Gáborra. Sándor bátyám, a barátom bajban van. Jó van, jó van. – Miről van szó, fiam? fordult felém Ahogy éles tekintetű, még szemével rám nézett, az volt a benyomásom, ez az ember bárkin átlát és rögtön rátapint a másik gyengeségére. Még feszültebbnek éreztem magam emiatt. – Sándor úr – kezdtem, de félbeszakított. – Látom rajtad, hogy kulturált és udvarias vagy. – Adjuk ezeket a címeket. – Csak Sándor. – Nyugodj meg. Így könnyebb